egun bisiki politak horretaz, eh urte beroka egon ondoren e, ametsa bilakatzen da errealitate gaur eta gauriguna sanada 25 pertsonalak dira, beraz lan egiteko denak hor ginen, denak bisiki bisiki motibatuak, holako egun batek asko motibatzen duelako, eta lanean egon gira bai azken bi asteetan dena paintzen, taberna prestatzen, e, gauza tekniko asko egin berri zan ditugu eta denak umoreonean, auzulanean, guk gaztetxei ikusten dugu sentro e, kultural eta soziala hautegestunatuko bezala eta gure helburua azken finalda kulturmailan etauskal kultu mailan eta kulturan orokorrean aportazio bat egitea baionako erriari, eta horri begira, naginuen lokal hori absolutuki idekia mantendu, eta horre, horren harri da, justuki, be, ameka taile herre manetugu plantan momentuz, hasteantziar egingo direnak, agatxaletan izango dira gehienak, hotxelaren e, baten hasiko dira, badaprogramazio osoba interneten, facebooken eta webgunean eta orain jendeari motivatzea eta deitzea taile herre maileak lokal hori denak batera biziarazteko. Bide luzea egin agatik, Gaur berriz ashteen dadena Gaur berriz ashteen Il faut, il faut tordre le cou à cette idée selon laquelle les gastech se réunissent dans les gazetxés, les jeunes se réunissent entre eux soilik direla kendu berdaian den burutik etaikia eta hemen gasteak auzuko elkarteei ateak idiki dituzte sera véritablement un lieu ouvert à la population et ouvert à la fois au quartier à que les jeunes aient cette chance et j'estime aukera hori ukan behar hartzen eriduriko, eta aturialde untan bereziki, gazteak irriari begira eskubi da dituzte, bai bertan baita hemen iztalatzea ere ezinbesteko bilakatuko den toki untan ere ustez. Vivra, megalmando, zeinztale e komen liue ki zora amonabi, mentena, Egun egun jarraitu beste Baiona ona bat eraikitzen Bayo nabatera ikitze